o shërra lëmuri muhëdësëtëtuha, o kullë muhëdësëtin bid'a, o kullë bid'atin dalalë, o kullë dalalëtin fënë nërë. Lezër të dashur, vajdojmë edhe më tutje me spjegimin e kushtëvet imanit dhe kemi përmen disa fjallë lidhje me shenjat e voglat kia mejtit, për dal edhe për të kalu të kushti i pest i imanit i cili është besimi në rinjalljen. Për si kemi përmend shenjat e voglat kiametit, është me rëndësi të përmendim edhe disa shenjat tjera, të cilat janë shenjat e mëdha para se të bohet kiameti për të kalu pastaj të besimi në rinjalljen dhe në ditën e gjykimit. Vëzër dashur, Për amberi sallallahu aleyhi wasallem, në një hadith të cilin e transmiton muslimi, ka lëj një dit pranë sahabëve edhe i pas e sahabët, po diskutojnë, po bisedojnë edhe i pyjti, tha të qka jeni duke diskutu? Thanë sahabët, jemi duke e kujtu kiametin, jemi duke diskutu për kiametin, tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, nuk bahet kiameti deri ti shihni, 10 shenja. Ky ajmenti nuk bëhet deri ti shehni 10 shenja. Pra shenjat e mëdha janë 10 të cilat i ka përmend Peygambëri sahasulem në këtë hadith. Cilat janë ato? Ad-duhan, at tymi, ad-dajjal, dejalli, ad-dabb, qafsha, tului shams min maghribiha, lindja e dielit ka perëndimi نزول عيسى بن مريم زبريت يا إيصايت عليه السلام يأجوج ومأجوج داليا أي أجوجة هذا مأجوجة وثلاثة خصوف هذا تري شفيت يا طوكس ني شفيت يا لندية نيان برندم هذا نيان جزيرا عرابة هذا أفوندت وآخر ذلك نار تخرج من اليمن edhe shenje e fundit e gjithë këtyre është një zjarë i cili ka me dal për jemeni ka me i tubu njërst. Këto jën pra dhjetë shenjat e mdajat kiametit. Tëmi, dhe gjalli, kafsha, dalje e djelit, lindje e djelit, ka përëndimi, zbritje e isajt a.s. e gjujt edhe me gjujt edhe tri shafitje tokës edhe e fundit Zjari i cili del për jemeni edhe i të ban njerës në një vend, në një mahshër. Sa i përket duhanit, sa i përket tymit, ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, fër të kibjau me të ti sema u bi duhanim mubin, prit e ti atë ditë, kur qili ka me elshu një tëmë të madhë edhe të qartë, jëgëshën nësë, Ky është një dhimbje e hidhur, Ajtimi kam e përfshi gjithë njerëzit. Vërtet, ky është një dënim i dhëmshëm. Ajtim kam e zbrit prej qeli edhe kam e përfshi gjithë njerëzit. Edysa prej dietarëve kanë thënë se ky tym ka dalë një herë. Kjo ka ndodhur një herë në historinë e ndëjëmit. Edhe prej dietarëve kanë mohuket se kjo nuk është e vërtetë, ndase kjo ky tym kam e dalë Më vonë dhe është prej shenjave të mdaja të kiametit E pas të i përmendëm Prej shenjave të mdaja të kiametit është dëgjalli Ka thonë për jamberi sallallahu aleyhi sallam Më bejnë khalqi adam Ila qiamis saa Khalqun ekbaru minët dëgjall Prej kriimit të demit aleyhi sallam Derin ditën e kiametit Nuk ka kries matë madhe se dëgjalli pra i krimi ta demit deri në kiamet krijs më të madhe se dejalli nuk ekziston në një transmetim tjetër ka thon çështje më të madhe se dejalli nuk ekziston gjithashtu ka thon një hadith ka thon un po jo tërheq vretjen edhe nuk ka asnjë pejgamber përveç se i a ka tërheq vretjen populli i tij po un po a them një diçka që nuk u a kanë thamë pejgambert popujve të tëre. Qka në të regonë pejgambert, pejgambert tjërë nuk e kanë përmenë? Pejgambert tjërë nuk e kanë përmenë? Një shenjë në mënyrë që ne të dalojmë dëgjallin thot innëhu auar. Dëgjalli është me një sy, një sy dëverber e njanin, me njanin shë. Wë nëllāhā leysa bi'awr, ndërsa Allahu subhānuhu wa ta'ālā nuk është i verbër. Gjithashtu, pyemberi Për s.a.s. përmend në një hadith, edhe thot: O ju njerëz, nuk ka fitnë, nuk ka sprov mbi sipërfaqen e tokës më të madhe se degjalli. Edhe nuk ka pe i gambër përveç se i ka tërheq vretjen populli ti për dëxhallin wa ana akhirul anbiya ada unyam peigamberi i fundit wa antum akhirul umam ada yuni ummeti i fundit wa huwa kharijun fikum la mahala ada dëxhalli ka me dalte ju dhe nuk ka çare peambërisaselen peigamberi i fundit ma nuk pritet me han nje peigambar tjetër Me ja të rjek vrejtjen Edhe ju jeni umet i fundit Ma në pritet se dhe gjalli ka mundsi me dal Të një umet tjetër Dhe gjalli ka me dal të ju Dhe nuk ka qare Pa tjetër ka me dal Dhe gjallin këtë umet E pse dhe gjalli e ka marrë këtë emër Pse i thuhet dhe gjall Dhe gjall Njuhën arabe Rjetë prej foljes dhe gjallë Dhe gjallë do me thonë Aj i cili gënjen shumë ose aj i cili e mbulon dë vërtetën me të kotë. E për atë dëgjallë quhet edhe aj gënjështari i madhë. Ne kemi përmen të shenjat e vogla, për amberi sa selëm ka përmen se kanë me dalë deri 30 dëgjallë, që kanë me thonë unë jam pejgamber. Ata që ka janë, pëse janë dëgjallë? Se ata gënjëjnë shumë edhe e mbulon dë vërtetën me të kotën. Po dëgjalli është do me thonë vula e gjithë d e kur delë të gjalli si shenj e madhe kiametit, argumentet flasin se si ka me qenj gjendje e muslimanve në të kohë. Kur djenë të gjalli, musliman në qëfar gjendje kanë me qenj? Në bastë hadithëve, musliman në të kohë kanë me qenj një fuqi të madhen umet. Musliman kanë me qenj fuqi në të kohë, kur djenë të gjalli. E ka për amberi sa salem ka përmendë, Sa musliman natko kanë me që në fuçi edhe kanë me bë marrveshje ndërmjet muslimanve edhe romakve. Kush janë romakët që përmenden? Romakët janë evropianë, edhe amerikanë. Muslimanët kanë me që në fuçi se vëllëri sa muslimant i ndopt nuk ka nevojë sot armiku me pas marrveshje me ta. Po i luftan muslimanët Gjdo dit Po kër muslimant të ngritin khilafetin Kër muslimant bëhen fuqi Atëher e shojnë se nuk ka zgjidhje tjetër Pa tjetër duhet më ullën të avolin me muslimant E atëher kanë me bëh marveshje Thot për amveri sasallem Se të salihun e rum Sulhan amina Keni me bëh marveshje Me romakt Pra me evropiant edhe amerikant Një marveshje Edhe një beslidhje fë të gëzunë në entum, wë hum aduëm minwaraikum. Edhe ju, edhe ata, të dy palt, keni me e luftu një armik tjetër, një armik tretë, muslimant edhe romakt, kanë me e luftu një armik tjetër. Cili është e armik kuj tretë, për ambiri sa salem nuk në ka tregu. Cili është armik kuj tretë, që kanë me e luftu muslimant, bashkë me romakt, djetarët kanë përmendë,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 nuk ka dëvërtet për deri sa për amberi sa sëllëm nuk në ka tregu. Këto e në mendimet djetarve, po nuk gudzon muslimani me thonë që këj popull apo këj shtet ka me qenë armiku i tretë. Se sot është gjendja si është, po ka mundësi pas pak viteve me qenë gjendja ndryshe edhe hadithi me u përshtatë me ndo një popull tjetër më shumë se sa përputhet me kohën që jemi sotë. E pas taj, thot për amberi sa sëllëm Keni me luftu marmiku në tret, edhe keni me fitu luftën, edhe keni me fitu plaqën e luftës, e pas taj pasit kryhet lufta, keni mu undar në një vend në një lugin e cilë quhet dhite lull, e pas taj një prej kryshterve ka me engrit kryqin edhe ka me thonë gëllebës salib, fitoj kryqi, aj pej kryshterve ka me thonë fitoj kryqi, E pastaj ka me uhidhru një musliman, edhe ka me ungrit, edhe ka me e thy kryqin. E pastaj ka me ungrit kryshtart, edhe ka me e prish besen edhe marveshen që e kan me muslimant, edhe ka me u përgadit për një luft madhe, e cila quhet Melhametul Kubra, një luft e madhe e cila quhet thërtorje e madhe. Kë luft quhet thërtore, pse? aty ka më u therë shumë njëri, aty ka më u derë shumë gjakë e për amberi sa selëm një hadith tjetër thot nuk ka për të bo kiameti deri sa të vinë romakt në një vend i cili quhet amak ose dëbik kanë me ardhë romakt me i luftu musliman në një vend i cili quhet amak ose dëbik këvend është në siri afër halepit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 Qyteti Medina, domethën qytet. Domethën ju ushtria vjen për një qyteti e ka mundësi me çën ai ushtri për Damaskun i cili është më afër. Ata njerëz janë njerëz më të mirë në tokë që ekzistojnë at ditë. E kur të afrohen, kur të vjen ushtria e Romakë, edhe ushtria e Islam kan më thon Romak muslimanve, na lirani rrugën që ti luftojm ata tonët që na kanë tradhtuar. Nën kupton, me i luftu Evropiant edhe Amerikant që e kanë prenu islamin edhe kanë dalë ka ana e muslimanve. Ne lirani rrugën që ti luftojmë ata. Kanë me thanë muslimanë, wallahi, ne nuk i dorëzojmë vlezri tonë. E atëherë, thot për amberi sallallahu aleyhi vesellem, ka, ka me fillu lufta, ushtrije e parë një piesë, e parë e luftës, Ushtrije muslimanve e cilë nda në tri grupe Grupi i par Kan me humb Kan me luftu me romakt Për amberi sallalli e sellem Për ta thot Allahu nuk uafal as njëher Kan thonë djetart Këta njerëz në nënkuptan që kan bo ridde Kan dalë prej dinit Allahu atyre nuk uafal as njëher E pastaj Piesa e dy të ushtris E cilë ka me luftu me romakt edhe kanë mëra shëhida thot për Ambiri S.A.S. ata janë shëhidat më mir të mirë të Allahu Subhanu wa ta e Taala e pas taj pjesa e tret të cilët kanë me luftu kunde romakve edhe kanë me fitu luftën këta njerëz kanë me fitu luftën edhe këta janë ata të cilët kanë me eqliru Konstantinopojen këta kanë me fitu këtë luft kunde romakve edhe këta janë ata të cilët kanë me eqliru Stambolin. E pastaj, thot për Amberi Saselëm, ka me thirë shejtani, pasit kryet lufta, ka me thirë shejtani edhe ka me thonë, ka dalë dhe gjalli. Atëherë muslimantë kanë me elonë edhe plashke në luftës edhe kanë me u këthy e kur të këthehen e shohin se ajo është gënjishëtër. E pastaj, ushtrija e muslimantëve bëhet gati me e falë namazin e sabahutë e në atë moment zbret Isai a.s. për cilin do të flasim pak ma vonë gjithashtu pe Amberi s.a.s. një hadith tjetër përmend se kjo luft është luft e cila nuk është pa as njëherë prej kur egzistan njërzimi gjithashtu përmend se në këtë luft kanë me marë pjesë të dhët flamuj hadith ka ardë të dhët flamuj qka në në kuptonë Ka thonë djetarë, se cili flamur në nënkupton një shtetë. Se cili shtetë e ka flamurin e vetë. Të dhët flamuj nënkupton të dhët shtetë krishtere. Të dhët shtetë tromakve. Ka thonë nënse cilin flamur jënë 12.000 vetë. Nënse cilin flamur jënë 12.000 vetë. Pra, të dhët shtetë, se cili shtetë, nga 1200 vjet ushtar kanë me luftuar me musliman në këto territoret të mëdha, në të cilën korrin fitore muslimanë. E pastaj musliman kanë me çliruar Konstantinopolin, për a merisallahu alaihi wasallam ka thonë, për Konstantinopolin se kanë me çliruar pasarsit e Ishaqut. Kush janë pasarsit e Ishaqut? Pasarsit e Ishaqut janë evropianët. Shumica ushtris që kanë me shiru Konstantinopojen, kanë me qenë musliman të cilët e kanë pranu islamin, po të cilët janë evropian. Gjithashtu, transmitimet të cilët tregujnë gjendjen, e cilët ka me qenë kur djenë dëgjalli, flasin se në të kohë, ka me qenë thëtësi e madhe, ka me qenë fukarallëk i madhe. Peamberi sallallahu aleyhu e sellem thët, 3 vite para se me dalë dhe gjalli. 3 vite para se me dalë dhe gjalli. 1 vit i treti, pra para se me dalë dhe gjalli, Allahu subhanahu wa ta'ala ka me ndalë një tretën e shijut edhe ka me ndalë një tretën e bereqetit që delë prej toke. 1 vit. Vitin e 2 ka me ndalë Allahu 2 tretat e shijut edhe ka me ndalë 2 tretat e bereqetit. E vitin e tret, pra mbet edhe një vit, pa dalë dhe gjalli, Allahu subhanahu e ta'ala ka me endalë shion në tërsi edhe ka me endalë bereqetet prej toke në përgjithsi. Ma nuk ka me pas asë shi, asë bereqet. Kjo është viti i fundit për aset delë dhe gjalli. E pastaj, vjenë dhe gjalli një kohë që nuk ka gjelbrimë e pastaj sahabet pytn ja rasul allah po si kan meitu njerz natko si kan meitu njerz natko ku nuk zbret shi edhe nuk ka berrecet qe del prej tok pe amberi sallallahu alei ve sellem tha at tahlil wat takbir wat tahmid wi yezdi zalik aleihim majzaat at taam Njërës në të ko kanë me thonë La ilaha illallah Kanë me thonë Allahu ekber Edhe kanë me thonë Elhamdulillah Kjo ka me ju mjaftu në vend të shqimit Pra kjo është gjendja Në të cilën kanë me qenë njërës Para se vjen të vjenë de gjalli E pas taj Vjenë de gjalli Të cilën pe Amberi sallallahu aleyhu sallem E ka përshkru në disa cilësi Një prej tyre të cilën e përmendëm De gjalli Një një sy e ka dëverber Një cilësi tjetër është Se dëgjallit Ndërmjet dë syve në bal I shkru në kafir Përëmberi sasalem Kër ka përmend Se dëgjallit i shkru në kafir Ka than e ledan ket Se cili mu'min I cili din të ledan Edhe i cili nuk din të ledan Po me rëndësi është Se ajo është mu'min Ajo person i cili është muslimani mir E ledan se Në balin e dëgjallit shkru në kafir, pa ma në parasysh, a din shkrim ledhim, a nuk din. Edhe nëse nuk din me ledhu, po është muslimani mirë, Allahu ja mundëson me e ledhu atë që shkru në balin e dëgjallit. Gjithashtu një cilësi tjetër që pe Amberi S.A.S. e ka përmend, ka thonë akimun, la ju ledu le, ka me qenë dëgjalli steril që s'ka me pas mundësi me pas fmi, dëgjalli nuk ka mundësi me pas fmi. Fmi, po cilat janë shkachet Që njërës kanë më u mashtru pas dhe gjallit Allahu subhanu e tala i akadhan disa mundësi Që dhe gjalli me i sprovu njërës Edhe me pas mundësi me i devju Ata, cilat janë ata Një prejtyre është Shpejtsia e madhe e dhe gjallit Dhe gjalli ka me pas shpejtsit madhe Që pe ambiri sa sellem ka përmend Se nuk ka me pas as një vend në tokë përveç se ka me shkel dhe gjalli. Dhe gjalli për një kod shkurt, ka me e e cë gjithë si përfaqen e tokës, përveç me kësë edhe me dinës. Në me kësë edhe në me dine, s'ka me pas mundësi me hi dhe gjalli, si qka anë hadithët tjera, se atë e mbrojnë me lajket, me shpatat e tyre. Gjithashtu një mundësi tjetër e dhe gjallit është, përveç se ka me shkel dhe gjalli e ka gjenetin e ti, Edhe zjarin e ti Degjali e ka gjenetin e ti Edhe zjarin e ti Fenaru hu gjenne O gjenetu hu nar Gjeneti I degjalit është gjenem, është zjar E zjari i degjalit është gjenet Këtë dyja ka me i pasë Degjali, zjarin që e ka Nëse hymë ta, aj nuk djek Po edhe gjenetin atë kopshtin që e ka Nëse hymë ta, aj është zjar edhe djegesh. Gjithashtu, dhe gjalli e ka ndihman e shejtanve. Dhe gjalli e ka ndihman e shejtanve. Sa që pe amberi sallallahu aleyhu a sellem thot, ka me ardh fitnë e ti, me një fitnë që dhe gjalli ka me japru dikuit babën e ti edhe nanën e ti të cilët kanë vdik edhe kanë me i thonë ata fmiju të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të cilët janë shejtan në realitet, kanë me i thonë, o birë jonë, pasoj e ketë, se ky kështë e qenë zotë. Babaj, i vdekur, edhe nana i vdekur, ata nuk rinjallën, po kanë me arë shejtan, në formën e tëre njësoj, edhe kanë me thonë, o birë jonë, pasoj e ketë, se ky është zotë jonë. Gjithashtu, një mundësi tjetar është, se dhe gjallit kanë me i folë, edhe sendet e ngurëta, kan me i fol edhe kafshët. Dxjalli ka me fol edhe me gurr, edhe me dru, edhe me kafsh, në mënyrë që të provon njerëz se ai është Zot. E një ashtu peambëri sallallahu alaihi wasallam ka përmend edhe një djalosh i ri, i cili ka me dal, që me dal para Dxjallit edhe me kundërshtu, edhe me i thanë se ti je Dxjalli që na ka lajmëruar peambëri sallallahu alaihi wasallam e pastaj njerëz që kanë besuar Dxjallin si Zot kanë me dashtë me evra këtë person, e një prityre ka me thonë, mose vritni se nuk i takon me evra askush, përveç dhe gjallit, e pas taj kanë me eleju, dheri sa ajë ka me dalë para dhe gjallit, edhe ka me i thonë, atë e cilë është e vërtet, ka me i thonë, ti e dhe gjallit për cilin në ka lejmru, pejgamberi sallalli e sellem, e pas taj ka me embyt dhe gjallit këtë person, e pastaj ka me njit edhe njëherë e pastaj ka me i bo pytje edhe i thot au bind e tash që unë jem zot thot tash më shtu bindje edhe më shumë se pe Amberi sallallahu aleyhi sallam nga ka tregu se ki me mbyt dikënd edhe ki me njit edhe me njall edhe njëherë tash më shtu bindje edhe më shumë se ti e dhe gjalli që nga ka lemru pe Amberi sallallahu aleyhi sallam Gjithashtu, Për Amberi S.A.S. ka përmend tokën prej të cilës ka me dalë dëgjalli. Prej nga ka me dalë dëgjalli, dëgjalli ka me dalë prej një vendi i cili quhet Khorasan. Prej Khorasani ka me dalë dëgjalli. Sa ka me qëndru dëgjallin tokë? Për Amberi S.A.S. ka përmend se dëgjallin tokë ka me qëndru 14 dë ditë. Dëgjallin tokë ka me qëndru 14 ditë. 14 dit Një dit sa një vit Edhe një dit Sa një muj Përstej një dit sa një av Edhe dit të tjera Si kur ditet që i numroni ju Sa ka me qëndru dhe gjallin tok 14 dit Një dit Sa një vjet E një dit sa një muj Një dit sa një av Edhe dit të tjera Si kur ditet që i numrojmë Ne i sot e sahabët të cilët të interesum për ibadetin e tyre Me njëherë bëmpytje dhe thënë Ja Rasulallah që jo ditë që ka me qenë sa një vjetë A me afton që ditë me i falë pes namazë A jo është një ditë Po një ditë sa një vjetë A me i falë pes namazë A po me falë namazë sa një vjetë Për Amberi sallallahu alai e sellem thë Jo, jo me i falë pes namazë Në që ditë që është sa një vjetë Nuk kam i falë muslimani Pes namazë Po sa Tha pe Ambiri S.A. Mundohuni Edhe gjeni kohët E namazit Përa dit E pas tejt Disa prej ditarve Kanë thonë Se kjo dit Sa një vjet Nuk është në realitet Sa një vit Po prej Fitneve të mdhaja Një dit Ka mu duk Si kur me qenë një vit Po e vërteta është Se një dit Ka me qenë Sa një vit I cili është Një vit Qe e numrojmë nesot e pastaj një ditë sa një muaj, një muaj në realitet, e pastaj një ditë sa një javë edhe ditë të tjera sikur ditët normale. Kush ka më pasuar Dejallin më së shumti, ka thënë peamberi sallallahu alejhi dhe sellem, shumica e pasuesve të Dejallit janë jehudët edhe grat. Shumica e pasuesve të Dejallit janë jehudë edhe gra. E një transmetim tjetër ka thonë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 Po nënëse muslimani është i dobë, atëherë duhet ikë sa më shumë prej de gjallit. Thotë pe Amberi s.a.s. Kushtë dëgjën se ka dalë de gjallit, le të largohet prej ti, se Wallahi ka mundësi dikush me ju afrua ti, edhe me e pa atë që e banë ajë, edhe me u bindë, në ta edhe me e deviju imanin e ti prej fitë në vetëmdhaja që rjedhin prej de gjallit. Gjithashtu, Ka thon se kanë me ik njerëz prej Dejallit edhe kanë me dal me jetën për kodra veç mos ta takojnë Dejallin. Gjithashtu na ka mësuar pe Amberi sallallahu alejhi wasallam edhe ka thon kush e arrin Dejallin let lexon ajetet e para të surres Kehf e aqtyen mbrojtje për të prej Dejallit. Gjithashtu na ka mësuar që të kërkojm për Allahu subhanahu wa taala mbrojtje prej Dejallit në kohët e namazit në fund të namazit si kur ban të dua pe ameri sallallahu alaihi wasallam edhe thoshte Allahumma inna na'udhu bika min adhab jahannam oo zot kërkoj mbrojtje prej teje nga mbrosh prej zjarrit të jahnemit wamin adhab alqabr edhe prej dënimit të varrit wamin fitnetil mahya wal mamat edhe prej fitnave të jetës edhe të vdekjes o min fitnët il mesihit dëgjal edhe të nëmbrosh pre fitness dëgjalit e pas taj muslimant kanë me luftu një luft e cila ka mu u zhvillu ndërmjet muslimanve edhe jahudve të cilët e pasojnë dëgjalin e cila ka mu u përmend kur zbret Isai a.s. Isai a.s. si që edin muslimant Se so, Allahu subhanahu wa ta'ala Isain alaihi salam E en ngriti E nuk evran jahudat Thot so, Allahu subhanahu wa ta'ala Wa ma kateluhu Wa ma salibuhu Wa lakin shubbija lehum Isain alaihi salam Nuk evran jahudat As nuk e gojshdun Po aju për njau atyre Po qka ndodhi me Isain alaihi salam Berrafaahu Allahu i lejh Allahu e ngriti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 Ndërtimi i Minares Bardh, e cila -bard, është lindje Damaskut, në këtë vend ka mëzhbrit Isa i Alayhi Salam. Kur ka mëzhbrit Isa i Alayhi Salam, Isa i Alayhi Salam zhbret në at moment ku e përmendëm se musliman kan më urrështu edhe kan më u bë gati për ta fal namazin e sabahut. Gjithë ushtria e Islam kan më u bë gati, kan më urrështu në Safa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 Po Allahu subhanahu wa taala ka caktu që ai mos vdes duke ushqir, por ta vret Isa i alayhi salam ata edhe derdhët gjaqu i tij. Kështu që Isa i alayhi salam e mbyty de xallin e pastaj vazhdon lufta e muslimanëve me jehudët. Pe ambëri sallallahu alayhi salam thot, na dit kam me fol edhe guri edhe druri, edhe druri kam me thon, o musliman Eja se pas me e është fshej një jehudë, përvesh një druri i cili quët gërëkad, kë nuk ka me folë, gjithë drurit tjerë kanë me folë edhe kanë me ju tregu muslimanve vendet ku fshejnë jehudët, e pas taj kanë me efitu muslimant luftën në bi jehudët edhe ka me umbyt dhe gjalli. E zbritja i sajt a.s. Nuk kundërshtohet me hadithin e Peambërit sallallahu alaihi wasallam, "Isli fad la nabi ba'di", nuk ka pejgamber pas meje. E Isa jaleh alaihi salam është pejgamber i Allahut, po, po Isa jaleh alaihi salam ka qenë pejgamber para Peambërit sallallahu alaihi wasallam. Ku rikard pejgamberi laku Isa jaleh alaihi salam para Peambërit pe sallallahu alaihi wasallam apo pas ti? Para Peambërit sallallahu alaihi wasallam, po kur zbrat Isa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 Po Isai A.S. vazhdon edhe më të tje me musliman në luftën e tyre me jëgjujt edhe me jëgjujt. Qka janë? Jëgjujt edhe me jëgjujt? Pe Amberi S.A.S. ka përmend se shenj e ma dhe kiametit është dalja e jëgjujt edhe me jëgjujt. Allahu Subhanu ta e Taala e përmend se këta dy popuj kanë jetu në kohën edhe lë karnenit. Sa i përket dhulkarnejnit, disa kanë thonë se është pejgamber, e disa kanë thonë se është njëri i mirë, kemi përmendë hadithin e pejamberi sallallahu alaihe sellem, se pejamberi sallallahu alaihe sellem ka thonë, sa i përket dhulkarnejnit nuk e di, a ka qenë pejgamber, a jo. Pra nuk dihet dhulkarnejni, a ka qenë pejgamber, a jo. Pa Allah subhanu e taala na të regonë, se dhulkarnejni duke kalu një dit për e ditve, Me një piesë Gjematit ti Kaloj nga një vend I cili ishte Ndërmjet dy kodrave Ndërmjet dy kodrave Jetanin dy popuji Ata janë i e gjuj Edhe me e gjuj E kur kalun aty E pan një popu Të cilët nuk kuptanin Nuk kuptanin As gjuhen edhull karnejnit As nuk kuptanin Edhe nuk ishin njerëz Të qetë nësi përfaqen e tokës Ishin njerëz jabanin shkatrrime e pastaj njerëz i dhan Dhul-Karneinit A ka mundsi që të na ndihmosh edhe ta vendosh një perde ndërmjet neve edhe këtyre njerëzve Edhul-Karneinit Allahu subhanahu wa taala i kishte dhënë fuqi edhe mori hekur mori edhe shkrini hekurin edhe e vendoi atë mbi dy kodrat edhe ezuri si përfaqen e këtëre dy popujve, që ata mos dalin prej ati vendi, dheri kur, dheri kur dhjen përëntimi i Allahut subhanahu wa ta'ala, thotë Allahut subhanahu wa ta'ala, hëtta idha futi hati e gjuju wa ma gjuj, wa hum min kulli hadabin jensilun, dheri sa kur dhjen koha që ta, Zbulojnë që të hapin vendin e tyre Je gjusht edhe me gjusht Edhe dalin bi si përfaqen e tokës Duk e kalu bi gjido vend E pe amberi sallallahu aleyhi sallam një dit për e ditve Ungrit i trishtum edhe tha La ilaha illallah Wejlun lil arab Min sharrin kadiktarab Tha mjerë për arabet Për një sharr që është afru Mjerë për Arabët se një shër i madh është afru, cili është ajë shër? Tha sot, jë gjusht edhe me gjusht e kanë hapë atë vendin e tyre së dygishta. E kanë hapë një vrim së dygishta për dalë jë gjusht edhe me gjusht. Dëme thonë, kohën e peamberi së ladhali e salem, është hapë vendin e këtyre popujve të cilët kanë me ba shkatrimen të tokë. E kur djenë koha që me dalë këtë dy popuj, Allahu subhanahu e talë ka me jau mundësu edhe ka me jau kujtu me thonë që nesër kemi me e hapë këtë vrim, isha Allah. Për deri sa nuk thonë isha Allah, s'kanë mundësi me dalë. E kur djenë momenti që me dalë këta si shenje ma dhe kja metit, kanë me thonë isha Allah, nesër, Kemi më vazhdu punën tonë, edhe kemi më hap vrimën për me dalë. E kurthojn inshallah atë ditën e nesërm, kanë me dalë këta dy popuj, edhe kanë më filluar shkatrimet e mëdha mbi sipërfaqen e tokës. E muslimant ku kanë më qenë? Ku ka më qenë Isa i Alayhiselam në ditë Allahu subhanahu wa taala i shpall Isa i Alayhiselam, edhe i thotë Meri robë të mi, edhe hypë një mbi kodrën tur. Isai a.s. atëher i merë muslimand, edhe hypë një mbi një kodrë, e cila quhet tur. E pastaj dalin, je gjusht edhe me gjusht, edhe kalojnë nga një lumë, i cili quhet tiberia, i cili është afer palestines, kalojnë këta nga in, afer këti liqeni, edhe fillojnë me pi ujë, Dheri sa kur arrin i fundit i tyre E shëhë se në këtë vend nuk ka uj Thot për Amberi s.a.s. Atëher e i fundit ka me thonë Dikur në këtë vend ka pas uj Po sot këtë vend pas ka mbet pa uj Kënë në kuptonë Numërin e madhë këti populli Sa që kanë me eshtirë Gjithë liqenin e i fundit i tyre Ka me mbet pa uj Isaj a.s.s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 Hëllum me fel nëktul me nëfis sema, ajde tash edhe të imbysim ata që janë qilë. I kemi mbyt krejtë që ka kanë tokë, ajde të imbysim ata që janë qilë, e pastaj kanë me fillu edhe me hudhë shigjetat e tyre drejt qilit. Kjo është një prej argumenteve, se luftrat që kanë më ubonë në fund, para kiametit luftrat që kanë më ubonë në fund kësaj bote, kanë me qenë me shpata edhe me shgjeta, e jo me bomba edhe me raketa, luftrat kanë me u zhvillu, me shpata edhe me shgjet, nga se je gjusht edhe me gjusht, nuk kanë me kërsit, me altia edhe me kalasha, drejt qilit, po qka kanë me hudhë shgjeta drejt qilit. Allahu subhanu e taala ka me isprovu, edhe shgjetat e tyre kur zbresin tokë, kanë me zbrit duke qenë njërosura me gjakë. Si jetat e Yajuj ve atë Majujve kur të bin tok kanë meçin me xhak e atë kan me thonë e thon, mbytym ata që janë tok edhe e mbytym ata që janë qill e Allahu subhanahu wa taala një ushtri të vogël edhe dopt elshon kundër këtyre njerëzve zullumtar ata janë disa krimba të vogël që Allahu subhanahu wa taala elshon beta Dhe nuk a lën asnjë prej tyre gjallë, të gjithë palohen mbi sipërfaqen e tokës, të vdekur. E athar Isa i Alayhis salam bashkë me muslimanët zbresin tokë, edhe e shohin se nuk kanë mundësi me shkel prej trupave të Xhuxëve edhe Me'xuxëve, edhe nuk kanë mundësi me çëndrun tokë bre era skeçe e cila vjen prej jenazeve tyre të edhe ather Isa i alayhi salam pandua edhe Allahu subhanahu wa taala i çan disa shpend te cilet i marrin trupat e tyre edhe i hudhin nje vend atje ku don Allahu subhanahu wa taala e pastaj Allahu subhanahu wa taala e shon nje si edhe e pastron sipërfaqen e tokas edhe pastaj i thot tokas Ndjerë i bereqit e tua Ndjerë e pasurin të ndë E pe Ambiri Sallallarie Selim ka thonë Lumë për jetën E cila ka me ujetu Nkohën e Isajt a.s. Pas i shkatrot dhe gjalli Pas i shkatroni e gjusht edhe me gjusht Lumë për atjet Që kan me jetu Musliman me Isajt a.s. Qfar jetë është kjo? Ka me kalu një Musliman Afër një luani e luani nuk ka me e kafshu ata. Gjithashtu ka në hadith që muslimand, fmi të tyre kanë me lujt me gjarëpri edhe gjarëpri nuk ka me i kafshu ata. Edhe ujqt, nuk kanë me i kafshu delet e muslimandve, po ka me ujetu njët në rahati, në qëtësi, nuk ka me pas hithrim edhe gjelozi. Kjo ka me qenë njëta e muslimandve bashk me isajnë Alihissalam Isa i alaihissalam qamaytu tun tok 40 vite. Isa i alaihissalam qamaytu 40 vite e pas 40 viteve sot pe amberi sallallahu alaihi wasalam vdes Isa i dhe musliman ia falin cenazën Isa i alaihissalam e pas i vdes Isa i alaihissalam mbesin ajo pjesë e muslimanve të cilët kanë kanë jetuar me të e pas të i vjen një kohë që pe Amberi S.A.S. ka, ka than ka me ardh koha që ka me ufshi islami si kur fshihën teshat e vjetra teshat e vjetra kur banë shumë fshihët ajo në gjyra edhe shkrimi i tyre ashtu ka me ufshi islami mbisi përfaqen e tokës sa, sa që ka me ardh koha njerës të ma nuk kanë me ditë ashtë ka është namazi, ashtë ka është agjerimi, për disa prej plecve kanë me than, i kemi dëgjut parte tonë që kanë than, La ilahe illallah, edhe ata kanë me than, La ilahe illallah. Gjithashtu për Amberi s.a.s. ka than, nuk bahet kja me ti, derisa në tokë thuhet Allah, Allah. Për derisa në tokë për mendet emri Allahut, nuk ka me u bëhë, që ameti e pastaj Allahu subhanahu wa taala ka më e thonjë një er i cili vjen prej yemenit edhe ka më u marr shpirtin gjithatyre të cilët e kanë edhe një grinc i imanit. Peamres as salam ka thonë Allahu ka më e thonjë një er prej yemenit i cili nuk ka më elan as një person i cili ka çoft edhe një grinc timanit përveç se ka me jamarë shpirtin, gjithashtu ka thonë Sallalari e Sallem, nuk ka me u bëhë kiameti, përveç se mbi njerët më të prishur që egzistojnë. Gjithashtu një hadith tjetër, thotë pe Amberi Sallalari e Sallem, ka me ju arë njerëzve shejtani, edhe ka me ju thonë, a nuk pon përgjigjeni, ka me i thonë ata, në qkat përgjigje mine ty, ka thonë ti adhuroni idhujtë, Se për e këtyre ju vjen risku, për e këtyre ju vjen të mirat e pastaj njerët në fund kësaj bote kanë më u këthy edhe njëherë në dhurimin e idhujve. Njerës kanë me qenë njerës matë prishur që kanë egzistu ndë njëherë, deri sa peamberi sallallallu e sellem thot, ka me kalu një personë i cili ka me e pa një mashkull edhe një femër, të cilët bëjnë zinan mesin e rrugës edhe njërtë kalojnë edhe i shohin ata, maj miri atyre është në dit një person i cili thotë, po si kur kishë dalë, ma tanë murit, si kur ti shefshek pak, e më shohin njërtë, kuj ka me qenë, njeriju ma i mirë në të kohë ndërsa njerës kanë me bazina në mesin e njerësve duke ma, mos pas turp asë njani prej tjetërit e pastaj ka me ardhë koha që të shkatrohet edhe qabja pe amveri sallalari e sellem ka thonë ka me u shkatru qabja prej një njeriju i cili quhet dhusë suaj katejn një person i cili quhet dhusë suaj katejn ka me e shkatru qabën, a i person është i shkurt, edhe është i zi, ka me e shkatru qabën, duke i he gurët e saj, njën nga një. Kë person, në fund kësaj bote, ka me i he gurët e qabës, njën nga një, ka me e prish qabën, nga se kur nuk ka njërtëmir, kur nuk ka musliman, edhe qabja nuk e ka vlerën e saj, e pastaj, ka me linë djeli, Nga përëndimi si shenjë e madhe e kiametit Thot për Amberi s.a.v. nuk ka për të bë kiameti Derit lin djeli ka përëndimi Fe idha talat e kurt lin djeli ka përëndimi Fe raahen nase amenu e gjmëhun Këta njerëz që i adhuron idhut Kur ta shohin se djeli lin ka përëndimi kredit kanë me e besu Allahun subhanuhu te ala po thot pe ambëri sallallahu alejhi dhe selle kjo është dita që mo nuk bën dobi imani as mo nuk bën dobi pendimi kur të lin dielli ka perëndimi nuk bën dobi as imani as pendimi në natë që lin dielli ka perëndimi a ditë ka me dal edhe një kafsh a sila a shenj e madhe e kiametit thot allah subhanahu wa taala wa itha waqa al qaul aleihim e pastaj kur vjen momenti kur vjen premtimi i allahut akhrajna lahum dabbatan min al ard at harthad ne e nziherim nje kafsh prei toke tukallemuhum an an nas kanu beayatina la yuqinun ke kafsh Atëher ma kur nuk pranohet imani Atëher ajo ka me ju fal njerëzve Edhe ka me ju thonë Se ju jo nuk keni qenë bindur Në argumentet E Allahut Subhanahu wa ta'ala E shenja e fundit Si që ka përmen për Ambiri Sallallahu alai sallam edhe ka thonë Wa akhiru dhalik Edhe shenja e fundit E tyre është narun të khrugju Minel jemen Një zjarë i cili del Prej jemeni të të rudun nëse ila mahësherihim, ka me imbledh njerëz në mahësherin e tyre, ka me dal një zjarë prej e meni, edhe ka me i tubu njerëz në token e shamit, dheri sa kanë me umbledh gjithë njerëz, në sham e pastaj vjen momenti që israfili me i frysurit, israfili i frysurit, edhe shkatrohet çdo sendi që ti laj është në tokë e pastaj vjen koha që Allahu subhanahu wa taala të ringjall njerëz edhe një herë si kanë më orinjall njerëz si kanë më vazhdu pastaj jeta e tyre si është procedura e ditës gjykimit si kanë më u nda njerëz për xhennet edhe për jehenam inshallah allah subhanahu wa taala nataqan li jaratan arshme edhe vazdojmë me kushtin e 5 timanit i cili është besimi në ringjalljen edhe ditën e gjykimit aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanak allahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa tubu ilayk